goeie middag aan amal wat ingeschakel is a uit, a uitstekende advies daar van Patricia Loos met die inleidingslikkie en glo in jouself en jy is halfpaar daar een kans is net een kans as jy dit neem baie welkom aan amal wat ingeschakel is op hierdie dag, ons laatst week, vrijdag, die 127 program uitgesaai a, van ons op die horizon reeks met een concert dankie vir al die positieve terugvoer van ons luisteraars Nou, die luisteraars gaan my nie glo nie Maar vandag het ek een menigte Supersterre wat direct met uh, Met my gesels in onderhoud Ons bring vandag vir julle Patrick Lyon-Sher, Roy Orbison Elvis Presley, Marilyn Monroe Jennifer Rush, The Righteous Brothers Richie Waylands, uh, uh, Shaken Stevens Credence uh, Neil Diamond, Little Richard The Carpenters, Lana Miles Tracy Chapman, Tina Turner Lone Star, uh, Glenn Frey er Brian Adams, oh geno hoorde as ander, en amal op een verhoog, en amal op die selfde tyd. Ek sê hartelike goeiemiddag aan alle mense, en die persoon van James Marais en Monique Kassels. Goeiemiddag, luisteraars, goeiemiddag, lekker om nie te wees. Nou, uh, ja, ek uh, het gesê, ek gaan die gesels maar kort hou vandag, so dat ek meer van julle muziek kan inpas, in die gegewe tyd. Nou, julle het onlangs een uitgebreide tour gedoen, ek praat van die afgelopen 3-4 maanden, ek dink, uh, net om die vraag een beetje makkelijker te maak vir julle, buiten vir Kimberley, waar is die ander plekke wat julle nie gaan uh, opgetreed nie? O, ons, ons het uh, so een hele paar plekke uh, van hierdie jaar, op, van september maand af, ons het uh, in september een beetje apmieting toegegaan, toe, toe vir paar shows daar en uh, ons, ons het ook, ons was by Valmarine gewees en toe ook op die gardenroute. Ons het so by Moselbaai by opgetree, bykie in Klettenbergbaai by, en so is so die paar shows in Nysna gedoen. Nou, met al jylle klee en verklee en gedure in die vertoorings is jylle bagasie seker maar een nachtmeer om op elke plek saam met al die instrumentatie en dinge uit te pakken. Ja, nee, want ons sit een lekke ouw stasie om met een lekker trailerkie en daar sit ons alles uh, klankgereedskap in en, en het sy afdeling waar dit is en dan ook die afdelingkie wat ons maar hou vir, vir al ons uh, kostume. En uh, ons, ons doen dit al so voor baie jare dat, dat ons doen dit al met toeoe, so spak. Uh, baie mense kyk ons aan en sê hoe doen jullie dit, maar ons doen dit. Uh, ons wil al... Uh, Uh, spaar vir een lekkie mini bussie maar uh, dit gaan nog kom met tyd, hy goedjes is baie dier maar uh, ons grijg heel gemakkelijk op die oomlik wat ons, wat ons nou het en uh, die klank moet ook zeker makkelijks hoeveel 300 mense jy weet kan jy, kan jy entertain vir 300 mense met ons klank en die kostumes is belangrijk, so ek gesê het um, jy weet dat hou die show kleer vol verhaal is jy nou, ek kom soos Elvis en jy nou die soet aan dan gaan die mense eersmaal so dat dit uh, las so ietsie by die, die, die, die, so die excitement van van die show En ons geniet dit, het. het is lekker uh, uh, entertainment en, en die mense waardeer die moeite wat ons maak. Van ons kliënte het al uh, grapjes gemaakt as hulle soos sien ons, neem ons kleren binnen nou en, en jy weet, het is syke coverkies wat uh, oor het oor het is en hulle sê vir ons, like, vir, uh, vir ons, jy trek in hier by ons. <laughs> ja, nee, ek yeah. het, het gedog hier een Porsche, en toe wonder ek, pas al die goed in een Porsche. <laughs> <laughs> telke pikendelik <laughs> ja, nou ek zou denk dat die vir al die ouwe thuis hele genre en muziek sal baie sal geniet ek gloed is vir hulle nostalgies en hou baie memories vir hulle in nou vind julle dat die jongere Just mense dat die jongere mense ook uh, van die soort muziek hou of is hulle bezig om uit te sterf onder hulle Ek moet sê nou dees daar is ons eintlik verbaas om te sien hoeveel jonge mense by die uh, ouer mense aansluit. Eh uh, julle families kom en, en en kyk die vertoning en en die jonge mense hou nogal baie van die uh, van die ou ou musiek. Dit is amper asof hulle gedeeltelik daarmee groot geword het maar maar hulle hou genuine as ek nou daai woord kan gebruik van van die muziek self in in eh uh, dit lyk mense gaan vondig uitsterf nie. Meer en meer jong mense hou nou van die van ouwe ou muziek. Hulle, hulle het nie so een uh, uh, smaak vir die, die nieuwe klanken nie. Hulle hou beter van die ouwe muziek en die ouwe uh, legendes en groepen. Voor die publiekshows ook. As jy bevoel by die boeres of by hieraus, het is al die wat shows gedoen het. En as al baie jong mense. Ek sal sê so, jy weet van 20 jaar op Ja. Uh, ja, gaan dees uh uh, uh soos sê middeljarig en, en ouer. Maar uh, ons kry baie jong mense, hulle met en, uh, en so tot kinders nou al. Ja. Ja. Is maar die ouers invloed op op daai op ja. hulle kinders. Ja. Nou uh, uh doen julle baie ouete huise. Ons sige een van ons grootste kliënte uh is is of, of afdrieoorde. Uh, baie van hulle hulle uh, van die, die term afdrieoord dan is het baie groot en, en, en smart as ek het nou so kan stel en hulle het hulle eie klapbuise en dan hou hulle gereeld vertoonings daar en uh, hulle hou verskrikkel baie van die type muziek wat ons doen want het, was, het kom van hulle era en um, ja hulle genede verskrikkel baie en as mense wat schoon met hulle rolstoele en hulle hulle walking sticks op op die dansvloeg gaan net om so bykie te daans daarop kom op met hulle sierstofborrel <haländer> <laughs> En ek uh, kreeg julle baie kommentaar uh, na die, van oog, jy het my teruggevat daarna toe en jy het my teruggevat daarna toe. Business, baie, baie. baie. Ons het? kreeg baie keer een bekeer benieuwd Monique. Monique het een plekje vir jou hoor, mens, en uh, sy helpt maar baie makkelijk, en baie keer is sy moet sê doen, en die kies as of um, Only You of iets, en dan, weet je, baie van die mederheid van die, die oude gemens by die af drie oorde is maar vrouwens, want baie van die mans is, is nie meer daar nie, hulle het altyd baie meer vrouwens as die mans, so dis waarom hulle sê, die vrouwens leven langer as mans maar nou sit die arme vrouwtjie daar na, na heel sy, en weet nou, dan moet, moet ek na nou self recht hou, en by mekaar hou, want sy sien hoe die vrou heel wil sy aunt jy of only you sing, wat van die, die sêndeliek is, en uh, natuurlijk uh, dat uh, uh, gaan die vrou nou terug en, en, en denk aan haar man het was uh, baie keer na die te kom sê, sê, dit was nou my en my man sy favorite liekie geweest, jy weet. Of wat hy herinner aan die man of die goeie tye. Ja. Ja, dan dan moet ek maar, betek je dat ek al, as ek van die voof 8 stap, dan gaan ek naar die persoon en gaan geel dit maar vir hulle de drukkie of so aan. Maar ek kan nie eindelijk vir hulle in die oor kyk nie, ek moet ennens elders kyk, want dan hy Ek saam met hulle. gaan nie my ka. <laughs> ja, nee, ek, ek self is ook so, ek, ek, ek weet nie, ek sal nie die trane kan terughou nie. As uh, die mens aandlang vind by precies wat jy vir hulle geë, joh, dit is seker die lekkerste gevoel wat daar is. Dit, dit, dit betekent vir ons baie, je weet, ons ons gaan nooit die legendes wees nie, die, die legendes is wat hulle is, en dit juist hoekom ons hulde bring aan hulle, maar, maar dit voel vir ons goed, dat ons daarom weet, die, die lekkies goed genoeg doen, om, om, om mense so te laat voel, dit betekent vir ons die wereld, dit, dit, dit voel vir ons dat ons daarom iets recht doen, nie weet. En hulle het groot geworden in die era, so hulle, hulle ken hulle muziek baie goed, en dus kom ons hou bij, al die muziek wat ons doen, is lekkies wat groot iets was, en allemaal uh, baie goed ken en uh, ek denk dus ook om ons 8 producties wat ons heet, verskillende producties het goed werk, yeah. en dan hierdie after die wat lekker is, is dat hulle nou jou 1 gesien het miskien old school country wat jy nou doen maar morgen wil hulle, hulle jou rock and roll show he je weet, in een yep. ander maand, dan wil hulle jou 70s. 70's show, wat hulle, yeah. hulle jou 80's show sien, of hulle voor Elvis' show sien jylle album show, wat trip down memory lane wat yeah. basis 50 to 80 is, en ons doen Elvis daarin en Cher en Madeline en alles in volk volle kostuum, en dan een hele verscheidenheid aan die muziek vanuit van die kardus. Ons het tot voor Valentinesdag een speciale show gemaakt, wat alles liefdesliekies is, recht door van die vijftigs tot met die neentars. So, ons probeer vir die mense geë, wat hulle wil hee, wat ons zichzelf geniet, en ek denk ook wat belangrijk is, wat by ons stemme en by ons bloed pas. Ja. So, ons ons doen wat ons voel, wat by ons pas. Maar ja, is, is fantastisch, ek is baie geëerd om samen met Monique op te trewe, en ek denk ek nog nooit uh, samen met een wouklus gewerk, wat so amazing is, and so one of a kind but I feel say just share you know so ek het my eie sneuby my afgedag wat kan ek sê ek het my eie elves hier by my oh, so <laughs> oh, thank you very much onomat it always names do baie wiskynende ander kunstenaars en en jy nee, doen hulle goed so yeah. ek voel ek net so geëet om saam met hom te werk ons geniet dit man is lekker <laughs> nou uh, wat sou musiek gewees lewe gewees het sonne uh, musiek dit is waar dit is waar wat jy daar sê nou ek wil om daarby aan te sluit, wat ons nou net van praat, is, uh, buiten vir Elvis, wie is jou ander groot ginslinge, uh, twee van hulle, om uh, te cover, James? Um, ek is baie lief vir country muziek, so ek hou van, uh, ek weet, jy sê dit nie baie op YouTube, as ek ook goed is neem, want ek het hele klomp die videos wat ek gaan binnenkort oplei, maar ek hou van country muziek, en dan Williams is iemand wat ek baie geniet, maar uh, as ek kan praat van iemand anders dan meer in die pop era, of as ek sê wat sal gaan, saam so met Goh, so, soms al met Elvis' type muziek is Roy Orbison, ek hou baie van hom. Uh, Engelbert Humperdick, ek is maal oor sy stem, ek denk hy is ook amazing. Also, baie maar, um, ek hou van Engelbert, Roy Orbison en uh, mense met warm, busy type van stemme wat, wat meer een soothing voice het. <laughs> um, ek hou nou na een paar mense wat jy met skree en uithal met Shacken Stevens en een paar ander mense of Bruce Springsteen wat jy met skree en Neil Diamond, dit hele ander type voice ek geniet hulle muziek ook, maar ek dink wat by my pas as medie goed, wat soos Elvis, Engelbert, bieke Tom Jones, Don, Jones myskeen, uh, Roy Orbison, uh, Don Williams, die mense, so dit pas my stem beter, en ek syng as het bieke meer gemakkelijk, en dan is die Elvis Presley. Ja, uh, Toe ek hy vraag hier gesit het, uh, toet ek gedink wie, wat sal jou antwoord wees, en die twee wat onmiddellik by my opgekom het, was uh, Roy Orbison, en uh, Sheikon Stevens, Het pas so by jou, ek sy hoe sê. Nou, ek geloof, Scheer is Monique's ginslinge. Wie anders hou van om te cover? Monique? Ja, ek hou baie van Scheer. Ek moet sê, oor die jare, ek het nie nooit eindelijk so daar aan gedink nie, en je weet, mense, selfs as hulle my woord anderlikkie sing, en sê, o, hy sal Scheer goed doen. Je weet, as hulle nou nog nie gehoord het, ek doe na muziek nie. So dit het nou by my opgekome, oké, okay, dit lyk like my ek klink so bietjie tussy, so ek het so toe uitgebreid met, met nog liedjies van haar. So ja, ek geniet het baie om om om haar liedjies te doen. Uh ek kan nooit veral die die vrou wie so, sy is nie. Sy sy's absoluut legende en ek ek wens ek lyk like, kon so goed so like, sy lyk en sy's twee keer my ouer dom. So, <laughs> so sy sy's amazing. Uh ek ek ou ook baie uh, daarvan om melen mannen uit te doen. Ah. Is een heel ander type stem en eh uh, ie weet zij zei was wonderlijk geweest. Hij was prachtig en zij zij baie met talent gehad wat mensen eigenlijk gedink het. Eh eh zo ik ik ga daarvan om waar liedjes te doen. Ehm um, maar ik hou van de verscheidenheid muziek. Het is eigenlijk baie moeilijk. Het is maar over Elvis Presley, net zo mals hoorom is zo James is zo so ik ik ik ik eens lief dat voor hem zijn liedjes te zingen. Uh, maar tjoe, dit is moeilik ek, ek, ek is malo die Beatles uh, uh, dat is net so baie lekkies, dit is so moeilik om, om net, net een paar uh, jy weet uit te vat en te sê, ek is malo ek, ek hou van een verscheidenheid ja, kunstenaars. As jy kunst kan sê, ding ek persoonlijk hou ek van, as jy die, die carpenters doen die doen het baie goed, ja. en ook Patsy Klein ek hou van Patsy Klein jy, Patsy ja. ek, ek is malo, hulle ook ek, ek, ek, ek dink Patsy Klein is syker vir my die, die beste verhoudelike country kunstenaar van van alle tyd. Ek is maal haar stem, is so uniek, en ek is maal oor om haar liedjes te sing. Maar jy het een weie weie verscheidenheid wat jy kan amper precies net of beter as die oorspronkelijk. Ek het jou al gehoor wat jy selfs vir Queen doen, jy weet, en man, as ek my oor toemaak, dan sien het. Ik maal haar het sy stem, Freddie Mercury was Ja. Nee, jylle is veelzijdig en nou, e, e, het jylle van jylle eie liedjes wat jylle soms uitvoer, of is het net cover liedjes? Ons het ons eie muziek ook, uh, ons, ons sing het nie eigentlik baie in ons, ons vertoonings nie, want het pas nie altyd baie wat ons doen nie, want ons als meeste van die tyd doen ons vertoonings met themas, uh, en nie die golden oldies, Uh, maar ons het al oorspronkelijke muziek uitgereik en hulle was al een paar, jy weet, oor die jare een beetje op die radio gespeel uh, maar, uh, maar ja het lijk my, die vind die type muziek wat ons skryf jy weet, dit is meer adult contemporary muziek as ek het in die kategorie kan sit en het pas nie altijd in by, by baie van die radiostaties speellijste nie, so jy weet, daar is Jy weet baie van die kommersiële radiostasies speel spesifieke type muziek. So ons muziek pas nie altyd daar in nie, maar jy weet hier en daar kan kan ons 'n spesifieke liedjie in, ingooi as die as die tyd recht is daarvoor. Maar maar ja, ons en ons werk nog steeds aan aan aan ons spesifieke het genoeg materiaal wat sye 'n album van eie ei het en ek 'n album van myne, maar as uh, hier en daar een paar bietjies wat ons op verander en ons gaan seker binnekort, ek dink Hooplik nog hierdie jaar sal ons een CD uitbring van ons eie goed. Maar, soos hy sê, jy weet, ons pas maar met die theme aan. Want as jy nou kom met jou moderne lekkie en jy doen, eenskeel dat jy nou, nou jy Blue Shoe Shoes gedoen, of jy het uh, CCR gedoen, of jy het uh, jy weet, die Beatles gedoen, en dan nou kom jy nou met jou moderne lekkie, dan sit die mense terug en dan word die lekkie gehoor nie, en wat is dit nou, wie sin dit nou? Um, so, ek denk hulle sal wat dere sal jou lekkie hoor, maar ons probeer het maar inpas by by a show waar ons bieke meer verskyninheid doen, uh, en miskien pas het. Ek weet maar niek het country leekje wat is country klink, so, soos ons een country show doen, dit sê dat dit da want het is die wat is country city, en uh, dat type van goed. Ons het bieke Afrikaans, bieke Engels, maar ja, dit is nie iets wat jy, ons, ons geniet het, ons doen het in die sidelines, as hulle sê, maar ons, ons probeer die wist maar die goed speel, en sing wat die mense ken, en geniet, wat hulle op die dansvloer krijg. En hoogblik sal een van ons leekjes eendag, uh, bieke, bieke, vasthak by iemand, of by radiostasie of miskien een platemaatskapie, en my dag sê, luister ons, ons hou van die liedje, kom ons, kyk of ons vir jou albumke maak met een paar heat songs. Nou ja, dit is nie, ons, ons, ons spandeer nie te veel tyd, en daar heb je oomlik nie. En nou om het in die meantime sê hulle maar kom op die tafel sitte met my focus op die goed wat werk en dit, is, dit is moeilik, want as, as radiostasies nie oorspronkelijke muziek ondersteen nie, dan sal mense nie die muziek hoor nie, en as hulle na vertooning toe gaan, wil hulle die muziek hoor wat hulle ken so, daar is een baie din lijn, wat maak een mens daar, so, jy kan miskien een of twee ingooi, maar die meeste van die tyd, moet jy die goedsing wat mense aan te ken. Ons sal, uh, as jy wil, kan ons vir jou pa van ons lekkies, oorspronkelijk lekkies vir jou stier, as jy graag, en dat wat jy het spelen van dan luister, uh, as so jy kan net maar sê, want as jy so voel, jy wil graag, dan kan ons een so plan maak. Asseblief, asseblief, stier vir my, ek sal hulle so inpas, jy weet dat, kom een weke wat ek nie een onderhoud gehad het nie, wat ek net Oors, ja. oorspronkelike muziek uh, speel ek hou concert en vir so geleentheid sal die perfect wees. Maar ek weet, jylle werk nou al damn lang in die, <laughs> in die uh, albums, want laatst ons gesels het, het jylle ook elkeen sy eie album uh, was jylle mee bezig geweest. Dit is waar, dit is waar en jy die hele COVID COVID sage het ons uh, tegen Dit gebeur in 'n 'n tu ons allemaal as kunstenaars weer op ons voeten uh, probeer klim Facebook Live. En uh, ja, so dit was was maar moeilik en en soos James gesê het mense met kos op die tafel sit. So dit is die ouder blyke by die kos op die tafel, tafelse daar is nie baie groot ondersteuning vir, vir oorspronklike musiek nie soos ek sê veral as hier radiostasies nie die die musiek speel nie die meeste maar 'n ander maniere vind om om om het te doen ek hey, as jy bekend is en jy is soos die Worfmeier of jy's miskien uh, um, jy weet vir so die bekendheid wat daar buitekant is met uh, al klaar daai platform het dan is het baie makkelijker vir hulle om een liedje te skryf na die volgende en het al die ondersteuning in die platform, in die ja. platform. Hmm. maar vir, om een uh, oorsprongige liedje uit te kom wat mense like en wat die radies allemaal speel en jy kan een muziek video maak en jy weet jy het oorals te share en allemaal ons maal oor en as jy bij plek kom wil jy boek net vry liedje. Jy weet uh, daar jare toe is daar jou liewe lulu, lulu uitgekomen toe wat yeah. allemaal het oor yeah. yeah. ja, ja, ja. oorals het doodgespeel by radies en hy het om geboek net vry hmm. weet uh, en so is het maar baie van die grote kan snaas, so, al het een nieuwe liekie, miskien Steve Holm, maar hy kom uit met die brobul, hy weet, en dan wil allemaal het in een live sien en hoor, en hy word geboek. En baie van die artis is al nie genoeg oorspronkelijke goed hetings, so dan speel hulle ook makabbers, met hulle oorspronkelijke liekies en, uh, so tussenin. Ja. Maar uh, ons gaan nou gaan kom, kyk, ek is al 51, amper 52 hierdie jaar, en uh, ek weet nie hoe lang ek nog in een jumpsuit gaan pas, nie? Uh, goed kan ook net so ver stretch met die zip. <laughs> so ek, ek sal het doen tot wat ek nog kan maar ek dink ons ons sal nog aangaan in die sidelines as hulle sê met ons oorsprongboeken muziek en hopelijk sal hy iets hier een vriende dat uh, ik vlammetje vat en iets sal gebeur maar as ek sê dit dit is een groot uh, begerte dat ek in sy enig tenminste een uh, household na kan wees wat mense ons eiwe goed luister en danse op ons eiwe goed en ek kan nie uh, verstaan dit nie. Like wees, geëerd voel om dit te kan doen maar is Batman Rising die job nou gaan doen, <laughs> dan gaan Batman Rising nou die job doen, en die kost op die tafel sit, en die mens op die vloer krijg. <laughs> dat wat ek sê, ek, ek kan nie geloof dat jylle nog nie daar is nie, jylle doen iets verkeerd, jylle, be, jylle bemarking of <laughs> iets is nie, jy weet, ja. want, as jy, met jylle... Ik denk oor die, die algemeen, en mens moet, een mens kan, jy weet, soveel skontroge muziek maak, as wat jy wil, maar as die radiostaties daarbuiten nie vir jou die platform gaan gee om jou muziek daarbuiten te krijg en dan is dit baie, baie moeilik om jou om muziek te bemark aan mense. Jy weet, want hulle wil bo, hoor wat hulle, by, by show, as hulle 150 rand of of wat ek al betaal om, om, om uh, vir kaartje om een show te gaan sien, dan moet dit weesmuziek wat hulle ken. Dis maar hoe Zuid-Afrikaans over die algemeen is. Ja. Ja, het nee, ons, ons sal nog doen. Ek dink, uh, ons moet net anhou en glo in ons Die ding in engels, ons doen ook alles ons self, nee. Je weet, ons werk hier van die huise van ons kantoor, en as ons, ons, bemarking doen, posters doen, as ons verwerksoek, as ons die shows gaan doen, die klank, die belichting, die, die, uh, die vervoer, die show in mekaar sit, die mastering van ons tracks, die rehearsals, jy weet, die lys gaan aan en aan en aan, ek en Monique doen alles van A tot Z, ons het die mense wat vir ons hierdie doen en daarie doen, ons shows vir ons boek, ons het hier en daar geen met nou en daar, en wantse bloemen vir ons showkie krijg, maar ons doen 95% van die, van die tijd alles, alles, ons self, ons doen ons alles, alles, van klank, man speel, klang opstel, die posters maak, die designing, die foto's wat ons neem, die video's wat ons vat, alles doen ons onself. So dit vat baie van jou tijd en dis nou, sonder dat like jy nou met huis speel en paar maalwees vir jou honde, vir jou, vir jou kinders en allerlei dinge, dit vat soveel tyd op dat jy die tyd om nog te veel te gaan sit in die studio en, en te, te worry oor een liedje wat al jy nie ees seker is of het gaan maak nie, of die, so ons focus baie op wat wat nou belangrijk is, en die pikkie tijd wat ons krijg, en die sidelines, as hulle sê, dan werk ons een bieke in die studio, sê, kijk, ons krijg je lekkie klaar, of ons maak je lekkie klaar, of je trek klaar, en het vat maar tijd. Yeah. Maar ja, as jy wil, ek sien jy voel jammer vir ons, as jy so voel, jy wil ons manage, en ons super duur wees, en vir daar direct, en vir ons by pad vat, en ons promote, is meer as welkom. Uh, nou, jy weet, so, so oor die coverliekies gesels, ek het nou die dag het ek met uh, André Swartz gepraat, en hy sê, ja, Vali en sorry, uh, Vali en Swartz, Valiant. ja, en uh, hy sê toe vir my, jy weet, uh, uh, so ver coverliekies, hy doe nie veel van hulle nie, hy sê, jy weet, nou staan hy op jy voorhoog, en hy sing en die mense vrou om, uh, doe vir ons Neil Diamond, jy weet, dan sê hy net vir ja. hy sê, luister hier so, uh, hoeveel keer het iemand al van Neil Diamond gaan sê, doen vir welie en jy weet. <laughs> ja. ja. ja. Dit is een goeie antwoord. Is een goeie antwoord ja. <laughs> nee, dit is, dit is. Ja. Ja, dit is die ding. Weet, uh, ja, ons show is, uh, uh, maar niemand van twee ure is ons show. En dat is baie mensen dat ek net een uur kom show doen, een uur en een half, misschien as jy lakje is maar ons in 2, 2,5 uur doen ons een show, en dan wil die mense op die dansvoet klim, hulle wil alles hoor wat hulle ken, en jy kan bekostig om een van jy ouwe liedjes in te sit daar, het gaan nie groot groot verskil maken, maar om aan aandacht te staan en jy eie goed te sing, ja. dit is een groot kans, want jy wil nie die mense moet later aanvoel, en hey, ons wil dans maar ons ken nie die muziek nie, of daar jy raak in die slaap, en ons moet baie liefdes liedjes geskryf, en jy wist ek hoe goed, die mense wil een geentertain wees, hulle wil a vibe voel um, so dit is maar moeilik um, ons sal miski een dag een showkie doen met ons laat meer focus net op ons originals maar uh, dit sal vir een baie spesifieke kraal wees ons man. het dit al online gedoen, online weet, gedoen on, ja. ons het oorspronkelijk uh, uh, so gemeng met, met, die, met die covers uh, online gedoen, gedoen die, die hele COVID ding ja, en, uh, het, ons het al solos gedoen weet, ek, al, ek het al solos gedoen waar ek oorspronkelijk in gesit het, maar mens krijg nie altyd die geleentheid om dit te doen nie En uh, jy weet, tussen in Engels sê, you do what you have to do to survive. En uh, vooral in die, in die muziekbedrijf, dit is moeilijk. Daar da is so baie sangers die is daar. En uh, daar is beskriplik baie competitie. So, uh, jy weet, en allemaal wil, wil by die selde venues uh, inkom. Jy weet, waar, waar ons misschien 10 jaar gelede, uh, misschien 3 keer by een venue uh, uh, ingekom het, is het maar nou misschien net een keer hy weet, van as allemaal wil een kans heen, en, en, en hy weet, die venue, ena's gee baie van die mense kans, tenminste, om, om hulle shows te doen. Ja. So, hy uh, ja. weet, dit is pas soos het is, nou is. Ja, jy het vir een baie lang tyd het julle directe uitsendings gedoen op Facebook uh, nou gebeurde steeds. Uh, het julle af en toe daarom nog een live op Facebook Ons doen nou op op, op die oomblik Facebook blaai net dit is dis nou oor weet die al die venues is nou oop anders is nou nog terug na normaal yeah. en so focus meer daarop uh, jy weet ons ons het nie altyd die die uh, kykers gekry wat wat ons benodig Uh, het gedure dat die, die tijdstuk nie in mense doet, belangstelling verloor in die hele online ding. So, jy weet, daar is een paar kunstenaars wat het nog doen, maar hulle is meer bekende kunstenaars en hulle het meer, van, uh, meer volgelinge, so dit werk beter vir hulle. Uh, maar vir ons die die beste ding is om daar, daar buiten te gaan en, en bij venues op te treed. Die ander ding is, ek denk, dat is niks uh, lekkerder vir uh, vir uh, vir vir uh, vir uh, vir sanger is jy voor 'n voorklomp mense staan en jy kan hulle soos hulle sê face to face sien. Nie. Absoluut. Jy kan sien hoe hulle glomlaag en lag en saam sing en en en, en die Janne wat klap in die in die vinge so in die voete wat uh, weet beweging het dit alles jy weet jy voel half daai daar daarso. Absoluut. Maar as jy so voor 'n kameraitjie staan hier so in en, en jy moet pretend daar's mense agter dit en jy moet nou Facebook Live doen. Ons het honderd 10 shows gedoen op Facebook Live. Ja dit is baie, en, maar jy voel nie die sel en jy probeer baie hard om te imagine as so jylle sê, daar is ja crowd uh, maar dat is niks lekkerder he. ons krijg die lekker gevoel wat wat jy, wat jy soek voor een live crowd, jy kan dit nie krijg voor een kameran, ja. so as ons kan kies, ek meen obviously as daar nie werk is nie, uh, dan het daar ook nie een kies in, nie, dan moet daar ook maar bieke die twee jingle, jy weet bieke live hier, bieke op Facebook maar wie om dat crowd genoeg werk uh, waar ons te mensen kan gaan En nou voor 'n live of kraat te wees want ek en dit is die ultimate. Jy jy kan nie ek meen ek kan nie dit met jy. Jy reis in 'n lewe met 'n sing voor 'n kamera. Kan ja, jy ja. die eenste die eenste truc voor hom wat mense kry 'n basies is, is mense wat comments los op op die live en en jy as jy net maklaar uh, gesing is en as jy net so silent sien en dan kyk jy af na die foon en dan sien jy so paar comments jy okay hulle luister dan nou hulle hou daarvan maar is nie dieselfde gevoel nie as 'n mens so daai gehoor voor jou het en jy sien hulle en hulle kyk vir jou en hulle hulle deel, neem deel aan die aan 'n vertoning en die die die flimlagte en die en die geraas en die in die handklapperry daar's niks soos dit nie ek kan vir jou sê is also live 'n video moet hou van Facebook en jy sien Sy Vincents Ek doen shaken Stevens all miskien man, ek doen en jy sê na die salelikkie, wat doen voor een crowd op een stage, mm. en jy record daar ook met een camera, ga jy een groot verskul sien, want mm. ons, ons, ons, ons, ons leven op die energie wat ons krijg van die audience, yes. en hulle voel die sale, en ons, bylle, energie krijg, dan voel ons ons wel meer gee, ons kan lach, Ons kan eindelijk focus op een paar mense, internet. op een Facebook live kan jy nie. Ek, weet, ek is eindelijk uh, baie verbaas dat jy vir my sê, jylle vertoning is net twee uur. Ek weet nie, hoe kom jylle weg daarmee? Uh, as uh, jylle eerst begin, laat die crowd jylle maar laat gaan, na net twee ure ek sal dier nacht met julle wil, ek sal bekleid dat julle dier nacht moet, jessie <laughs> ons is al baie keer wat ons een halfie, halfie tenminste langer moest optrede na ons 2 ure ons doen dit inna baie gereel en ons probeer soveel geën, maar ons moet die keer na ons, wil ek ons kyk want, as ons nou sê morgenavond nog een show het dan keer jy drie shows achter mekaar ja. as jy te veel doen op die avond en die volgende avond, dan kan jou stemband een beetje moeg wees Behal is dat die uitputtende show is, want jy weet, al die shows is maar, is maar uh, sê, um, is nie te makkelijk nie, want altyd liekies wat jy moet uittaal en wees. So, uh, ons probeer maar dit uh, balanseren in die manier, maar ons is al, ja, baie keer close calls met stemmen wat wil wegraak, ja. of ek moet sy show drabe, moet nie sy stem net verdwijn, ja. of ek voel bykie siekerig en dan moet sy oorvat en sy show dra en alles. Maar ons tenminste is tenminste individuele, ons is eindelijk baie sterk, ek kan een show op my ei hou, sy kan een show op my ei hou, maar saam moest as ek in sy net meer dynamiek ek moet, ek denk nou net aan die story um, ons het uh, nou vier jaar maand het ons in Pettenberg baie opgetree en toe ons klaar was met die vertooning ek denk die vertooning was makkelijk 2 en, en, en half uur en, uh, en ons het een volhuis gehad en daar nou was gedore honderd mense daar en die plek was vol en, uh, en toe kom een dame na my toe, terwijl te, te ons nou opgepak het en, en sy sê, sê vir my jylle twee is baie ouwlik, jylle gaan niet aan en aan En, en ek sê vir haar, oh, dankie, sy sê, nee, ek was nou onlangs in Sun City gewees, en ek het, het in sy die naam genoem, en ek gaan nie jou naam noem nie, sy sê, sy het nou hierdie kindersnaar gaan, gaan kyk, en sy het 500 rand betaal om na 1 liekie te luister, en toe was ek klaar. En ek, en, en ek sê vir haar, oké, okay, maar hoe lang was die liekie gewees? Sy sê nie, dit was 20 minuten maar het is nou klassieke muziek, maar sy sê sy, sy, jammer maar, sy gaan nie nou weer 500 rand betaal na 1 liedje te luister nie uh, <laughs> so, sy sê, haar kompas, sy nou basis, een kwart van haar prijs betaal om 2,5 ure uh, show te uh, kyk van ons, so, so ek, ek dink uh, ons geloof ook daar aan om mensen waarde vir geld te gee yeah. Now, wat ek baie gelijk het van jylle directe uitsendings of jylle live shows op, uh, was jylle backdrops, jy sê, dit is uitstekende backdrops wat jylle daar gehad het James James met al die krediet kryven, dat hy het ontzettend baie harte werke opgezet. Nou, okay. Ach, is makkelijk, jy, jy moest maar net gaan aan jouw werk doen, en dan die type theme kies wat past by die, die type van muziek, is dit nou IT-show is, of is nou country, ek meen, maak die moeite, ek voel altyd, het gaan een bieke verder, is hier die moeite maak, mense sien het raak, mense waarderen, en... Uh, is een plek om creatief te wees, jy weet in, in, in te zien wat kan jy doen, en jy weet op die einde van die dag, het ons die video's gehou, en ons kan het nou gebruik vir bemerking, want het ja. helpt so'n bykie om ons alweer te uitgevat, dat mense kan zien wie ons is, wat ons doen, ja. so mense moet altyd verder dink, as wijk even je Facebook laat doen, en netzit, en mense record hulle self nie, Um, en die Facebook live gekies wat, wat Facebook self hou is, die kwaliteit is nie baie goed nie so ons het een professionele camera opgesit die wil ons Facebook live doen en een bykie foto's gevaak en vir ons uh, uh, HD video uh, shows gerekoord, nou het is baie bemerking goeders en ons kan nou jy weet as iemand iets soek of uh, uh, showreel soek en ons een lekker showreel maak en het vir, vir die klient gee ja, nou ja, uh, wel vertel een bykie meer van die 25ste april uh, die back to 70's by die boer. Uh, wat kan die mense verwag om daar te hoor en waar kry hulle kaartjies en wat is alles ingesluit by die kaartjies? Omdat om om daai daai show back to the 70 die mense kan beslis verwag om alle al die musiek te hoor van, van die 80s. So dit gaan amazing <lacht> wees. <lacht> Ek moet dit. Jy's vol grappe. Ja, <lacht> die, die, die, die, die boer uh, uh die boer Soos jy sê, 25 april is het donderdagavond. Uh, as mense belangstel, kan hy op die boer sy, sy webtheise um, gaan bespreek of hy kan ook uh, die boer uh, direct contact op hulle landlijn. Uh, maar het, het, die 70's was een baie uh, soos in Engels sê, diverse dekade. Uh, as mense, mense kijk na die type muziek wat in, in die 70's uitgekom het. So ons probeer, uh, jy weet, om, om een beetje van alles daar in te sit, maar die liedjes pas ook by ons uh so on, ons het uh, uh, James doen so 'n bietjie altes daarin in die 70's was natuurlik die laaste dekade in in in in in 'n elwse loopbaan s'n en daarin uh, en maar as verskeidenheid kunstenaars no, is mense soos um, Bob Siege, daar is 'n bietjie Abbe, Raun, bietjie Steel is Wheel, so 'n bietjie um, uh, Doobie Brothers, uh Spike Smoky. Uh Neil Diamond da uh, en as 'n bietjie Queen. Jo. Uh ja, as, as heel wat as Jova kan 'n uh, uh, verskeidenheid kunsnaar sien. Ek kan nie nou bij allemaal uit, uitkom nie, maar maar uh die mense krijg die idee van die verscheidenheid wat ons gaan aanbied. Ons geniet hierdie sjoutjie ook want dit het, het lekker hierdie hippy klere. Jy weet jy die, die flauwe, power, paisley um, en jy weet die, die type van, van kleren wat hulle gedraad en Woodstock daar, jy weet 69, en op ab um, Beltbottoms type van goed is Kokdoeken! Ja, kralikies, kralikies. en jyboekies Ja, ja het, is, het is baie lekker, het is, is bieke kleervol maar lekker, het is van die normale rock-roll wat hulle weet wat ons doen Het is bieke carpenters ook dan, ek denk nou niet aan hulle het is bieke Captain Antonio Ja, het is ja. lekker verscheiden uit Ja, wie die, uh, wat jy nou net genoem het, uh, something in De Niel, uh, hulle, Kept, Kept in in de nie. ja, is het hulle wat uh, doen, how do you do? Do that to me one more time, do that to me one more time. O, ok, nee. uh, nou, uh, no. uh, okay is, is, is daar eten ook ingesluid by jy die kaarkie koop of wat? Uh, die, die eten is nie ingesuid in die kaartie nie, uh, die kaartie prijs is 150 gram per persoon, uh, maar dit dan net vir die vertooning, uh, maar die boer doen, uh, soos hulle noem, dinnethete. Okay. So uh, as, as mense kom, dan kan hulle, hulle uh, uh, kom voor die tijd, dan kan hulle kost bestel en drankies bestel en in die tijd dat die, die vertooning begin is hulle mest al klaar kla geeet en uh, so dit is hulle, het is intiek theater. Uh, met, met uh, diner en drankies vir die tyd. En dis, so, die die kostendrankies so is apart van die, van die kaartieprys. So, dit is twee, met een uur sets met 15, 20 meter breek, en dan met alweer een paar ankoos, en ja, so is een lekker, kleervolle, vol energie vertoning. En dit is die 25ste april? Dit is correct, ja. Oké, okay. uh, die mense moet, <coughs> asjeblief, take note, en uh, dit is in Durbanville, ne? Dit is reg, ja. ja. die die baas van hierdie stasie, uh, is nogal van daar. So ek hoop hy maak ah. ook gedry. Ja. En maak ook 'n I ek mean, uh, Rudolf Grosen. Eh uh, ek hoop hy maak ook gedry daar. Ek sal hom uh, specifiek laat weet en sê hy moet 'n draai maak. Helaas Hul, wens hulle so Ja, ek wens hulle wou Kimeli toelaat. Ek ook 'n kans kan bywoon. Jy weet en so <laughs> Maar uh, ja. Dit is aan onbelies om ons kyk uitkyk er, er vir, jy daar. Ja, ek ken ou wat 'n kroeg restaurant het daar by die by die Grootgat. Uh die Occidental. Ek sal 'n bietjie met hom praat ja. en kyk of ek sy arm kan draai. Jy weet. Niemig aan die mense bietjie toer of jy toer en hy omgewing Nou bemerk julle maar jouself of is julle die reëgent aangeteken Ons bemaak ons self, uh, jy weet daar is, James vroeger sê, daar is een paar agente wat nou en dan voor ons werk krijg, maar ons doen 95% van die werk self, op, syke meer as 95%, en uh, jy weet, ons bemaak op Facebook, die venues bemaak, as die venues ons aanvan, dat doen hulle eie bemaak vir die vertoorings, maar uh, ja, ek doen die klientelijs en werk met die klienten, uh, en jy weet, ons sit ons product daar buiten en, en, en na die die, die venues uh, meest van die tijd doen self. Nou, ja, om een bespreking te maak dan, hoe gaan die luisteraars te werk, as hulle julle wil besprek, en dien jy enige telefoonnommers of e-postadresse noem, herhaal hulle asjeblief en leestadig? As mense direct vir ons wil contact, vir die privaat funksie, kan hulle so maak, ek gee my e-postadres, dit is Kessels, C-A-S-S-E-L-S Monique m-o-n-i-q-u-e at outlook.com Dit is my uh, bezigheidseerpostadres. Dit is al klein, klein letters en aan mekaar. Aan mekaar in klein letters, ja. ja. kesselsmonique at outlook.com en my cellnummer uh, en ook whatsapp whatsappnummer is 083 503 5, 2, 7, 3 As hulle ook wil, kan hulle op Google gaan, en net insidaat, James Murray of Monique Castles en ek is seker dat al honderde goed is ook om, wat ons al opgesit het, wat wel ons informaties ook op YouTube ons video's meeste van ons video's op die einde van die video, sê so, jy sien het ons 'n besige kaartjie aangeheg op die video wat al ons e-mails en nommers en inligting op op het nou, al, al op die einde van elke video wat ons opsit daar. Uh, even die show op die einde van ons show reels sê so, jy sien daar is uh so 'n besige kaartjie. So ons inligting is pretty much all over. Ons is albei, ons het albei ook een Facebook profiel. Ehm um, so as mense daar 'n bietjie wil kyk uh, na wat wat ons opsit, hulle kan vir ons met liefde 'n friend request stuur vir my onder Monique Kessels en, en vir James onder James Marais, ons het ook een, een gecombineerde Facebookblad, James en Monique Alvision Entertainment So gepraat van James en Monique het jy nie al daar aan gedink om vir jylle een groepnaam te kry nie? Ons doen dit al so vir baie jare so ek sê ek sal 30 jaar in die bedrijf um, so dit amal ken ons na nou al as James Marais en Monique Kessels of James en Monique en, uh, ja, die, die idee was jaren terug daar, ons het besluit om het maar net zo te hou, soos het is, want allemaal ken ons so, en, uh, ja, ek, ek, ek, ek kan nie eilig het gedoen wat ons ons zelfs ook genoem het nie, ons het maar besluit om ons show's name te gegeen, soos ja. Total Memory Lijn nog, even stil als weig is, met die Elvis-productie, of wat uh, uh, die, of ben, die, die ons name. Het neem is op die, die show name, yeah. ja. Oké, okay, oké, okay. uh, nou ja, ons beweeg einde se kant toe, uh, met die gezellste gedeelte, uh, wat leer To, uh, uh, in die onmiddelike toekomst vir julle voor, is daar enige ander optreders bespreek, enige nieuwe albums wat wacht, uh, toer uh, of uh, wat Dalk Kimberley sal insluit? <laughs> <laughs> op die oomlik is Kimberley nie ingesluit nie, maar soos jy sê, hoopelijk kan het toer by mekaar sit om Kimberley in te sluit, maar uh, nabije toekomst, uh, ons het een vertooning by Heroes Restaurant op vrijdag die 5de april hieraus uh, is in Brackenveld en dit doen ook uh, dinnethiete uh, dit is uh, eindelijk een heel groot uh, venue, uh, ons doen een vertoening genoem uh, a trip down memory line uh, wat uh, uh, mysiek uh, van die legendes is van die vijftes tot die tachtes en uh, dit sluit ook uh, James' is, uh, Elvis zolderblik in ek doen ook Cher uh, daarin en Marilyn Monroe en een heel verscheidende Uh, mysiek ook van die vijfde storie taakten, soos ek genoem het, uh, mysiek van die Platters, die Beatles, Emily Brothers, enzovoort. So en dan op die twaafde, uh, op die derdende, excuse, die derdende uh, april, uh, doen ons die boardinghuis in, in Wellington. Uh, uh, uh, dit so is ook dinnitheater, uh, soos hulle dit doen. Dit is ook een uh, vertoening uh, van no die in de beie toekomst. En ons doen een, een klein uh, uh, dubbelsjug daar in Stilbaai op die 19de en, en 20ste april. Bij Stilbaai Golfklub doen ons vertoonings uh, daar, op een trip to Ameri-Line. Ja, die en, uh, en dan die 25ste. Ons, kyk, ons het nou die, die boer genoem en dan op die 27ste april, en ons een nieuwe, een nieuwe klient, uh, dit is in de Doorens, en hulle uh, is genoem as uh, a good set, dit is by Clip Jewell uh, Farm. As heel wat shows op al die ander maanden, um, ons het nou nie alles, uh, sikkertijd om alles in te sitte, maar ek meen, die mense kan maar kyk op Facebook, ons het uh, hier gereeld, Monique sit altyd met die posterkie op daar, wat die venue sy naam wees en so aan, en waar, en hoeveel het is, en die contact details en alles. So, ons Facebook gebruik ons uh, 100% heeltyd vir uh, ons bemarkking, met ons posters waar ons optree. Uh, ongelukkig sit ons nou nie, is ons nou privaat funkties doen en aftree oor uh, wat nou privaat is, uh, sit ons nou nie daarop nie, so wat ons wel alle op opsit is nou alles wat vir die publiek, publiek is, so ja, so dat ons op Facebook kan follow of vir vrienden requestie, kan hulle al ons showkies daar kyk en precies sien waar ons optreed, hoeveel het kost en wanneer het is en sovoort en sovoort. Baalikum, ja. Ja. Ja. Uh, so, hier is beskikbaar vir private optreeders of verskouwe funkties en diesmeer, nee? vir alles, vir alles wat uh, uh, ja, wat, wat mense dink ons uh, voor uh, bo, uh, ja, ons doen maar gereeld vir jaarsda um, en trouwens en koppertvangsties, soos hulle sê in Engels um, en dan, uh, jy weet enige, enige iemand dat jy met bry huis uh, uh, party wil hou salam ons veilig voel, voel en ons de plekje waar ons aantrek en de plekje waar ons kan optree en En ja, dan doen ons het. Ons doen net die enige paps nie, om ons rook en drink nie. Um, het nie probleem met mense wat rook en drink is, het is in die pap daar, toe ons dit jare teruggedoen het, raak jy mense biekie te, te, te gedrink en uh, jy weet, die mense is rook en alles hier op jou kleren en in jou haare en die volgende dag kan jy maar net so gesê, het jy het saamgerook, want het, uh, jy weet, jy was in die middel daar van al die rookmense, en uh, jy weet, die, die pap scene is maar bieke as een laat scene, baie keer hier twaalf jaar in die ochend, dan wil die mensen nog aangaan en dan jy weet, dan en praat die drank en dan raak die mensen bieke rof so die, die pap daar van ons is jyldemal voorbij, is alles nou casinos en theaters en restaurante en funksies en sikke goed wat ons nou doen, want ek voel ons show uh, verdien een bieke meer van a, van a hoe uh, kon ek sê, dit is, is nie die type van klasieke klasieke vertoon as hy Ja. die theater achter, want nie met al die costumes, jy weet ek in die pub moet gaan sit, kan ek maar jeans of short in paar plakjes dra, op stoel sit daar, en aan, aan tokkel op die gitaar en sing en ek hoef nie enige costume veranderingen te maak nie, en jy weet jy krij die sanger wat wat lief is om dit te doen vir 3-4 sets, en hy sit daar heel aan en hy doen sy story, so ja, ek ja. nie probleem daarmee nie, ek denk dat die shows het ons doen pas pas by die type van, van, van, van verbinding. Jy kry hoopty en pap, jy kry nie die type betrokkenheid met die mense nie. Jy weet jy word agtergrondmusiek. Jy weet in in as ons teater tipe doen. Jy weet dis nie muziek nie. En 'n mens 'n nie daai tipe betrokkenheid by die by die gehoor. Ja, die interaksie. Pap wat jy kan kry. Ja, interactie tussen julle en die gehoor. Uh, die, wanneer, wanneer ek sê die ou wat ek ken hier in Kimberly het uh, kroeg uh, restaurant, dan meen ek hy het daar buiten uh, op die uh, de, uh, voor die kroeg, het hy wat noemens het pergola of wat is hy goeders verhoog wat buiten die kroeg is, en jy weet, hy het stoelen wat hy daar rondom sit, so ek, ek, ek het nie gemeen, jy moet binnen die kroeg gaan, <laughs> uh, gaan syk. Nee, nee, nee, nee, ek verstaan. ek het vlat die ge, ge, gemik op wat jy daar al gesê het nie, ek okay. man het uh, genoeg, dat met, uh, die luisteraars al vrouw wil weet, dat ons nie, want die jood, jy weet, wat, kan alke pap-owner wees, wat luister na die gesprek, en denk, hey, ek, wil kry van my pap, so nou weet hy van vooraf, dat hy kan ons nie boek aangezien, aan en sy plek hier, pap is met een restaurant, en hy het smokers uh, wat Uh, apart is, wat miskien uh, in een ander vertrek in die, in die, in die gebouw uh, rook, en jy het een klein stink verhoogje daar, en die mense eet, terwijl vir jou kyk, maar dan kan so iets werk, uh, yeah. jy kyk baie restaurante wat slash restaurant baar is, maar hang af, jy weet van, van van van hoe die plek is, en hoe hulle reels is, want baie keer sit hulle die ouders met een rook, daar waar die ou optree, en dit werk nie hey, nee, vir my nie, want dan is secondhand smoking, en morgen hoes jy jou long uit. Ja, Nou, uh, ja, ek uh, het jylle beloof, ek sal nie langer as 15 minuten jylle tyd vat nie. Hoots. <laughs> uh, Ik ga nou 15 minuten. <laughs> Oké, okay, nou, uh, ek wil net sê baie dankie Monique en James vir jylle bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jylle alle voorskoed vir die toekomst en uh, ek geloois genoeg baie meer van jylle oor in die toekomst en dat besprekings gaan inrol. Nogmaals baie dankie. Dankie. Ons sê vir jou waaie dankie vir die belangstelling oor al die uh, laaste uh, afgelopen jare, en uh, ons waardeer uh, jou betrokkenheid uh, by ons mystiek, hoe jy dit deel met met uh, jou luisteraars, en uh, ja, dit is groot plezier, om saam met jou vandag bykie te gesels. Ons sal kom keil ook, ons moet een bykie laai kant van die wereld gaan, ons was al een paar keer by Bloemfontein, ek ding, ons het al een shakkie gedoen by Kimberley ook, dit was op funksie gewees aan ons, ja. um, dit is ook al bykie aan daar, die a cowboy town gegaan na nou, by die groot gat, is nogal paie nee, oudhuis daar, so hele plekje met uh, restaurant en al die, die goed wat teruggang in die ou daar, is nogal heel interessant gewees, um, maar dit was een funksie geweest maar ek dink ons moet een dingetje opstel, ek kom kei rust vir jou, en ek ons lekker kopje koffie vatten nog, mekaar bietje in die oor kijk het gezels. Dit sal wonderlijk <laughs> wees, dit sal wonderlijk wees. Nou oké okay. as ek jylle daar nou los dan gaan ek en die luisteraars nou verder jylle muziek geniet en uh, man, ek het nie iemand wat na my op is uh, wanneer hierdie program klaar is nie, so telksteel ek een bykie van die volgende ouse tyd ook, en net om die program langer te <laughs> maak, wanneer so baie om aan te bied van julle uh, veelzijdigheid, en so voorts ek sê, baie dankie Dankie, Ludwig ek een dag verder vir jou, Selle vir jou, bye bye um, Bye, Oké, okay, dit was nou die geselsgedeelte daai. Nou kom ons by die muziek en jylle gaat jylle hande samenslaan as jylle luister na hierdie twee. Uh, die wat jylle nog nie gehoor het nie, hy is vir jylle, amper sêke, my moes, grootse prijs en uh, die wat jylle ken, geniet die muziek. Uh, ons gaan sy my af bring, of afskop dan, met Monique, en sy gaan vir ons doen, do that to me one more time, van Captain in the Neel, en Ten en dit was hulle dertiende kaarttreffer, I mean, dit is nou Captain in Ten Neel, sy kaarttreffer, in die Verenigde Staten, kom ons luister, en, uh, dan sê julle vir my, dit is nie, hulle wat hier sing nie, uh, kom ons Captain Nathaniel of uh, Monique de Casselles made Do That To Me or One More Time. Once again Pass that fireman one more time Once just isn't enough For my heart to hear like i got you was Monique Cassell's Do That To Me One More Time Captain and Tennille uh, tribuet wat sy daar gesing het. Nou die volgende ene is uh, een wat julle allemaal ook ken, Can't Help Falling in Love liekie wat dier die Amerikaanse sanger Elvis Presley opgeneem is vir die album uh, dit was op die album Blue Hawaii 1961 geskryf dier Hugo Peretti Lugie Lu Lu Lu Lu Uh, creator en uh, David, uh, George David. Nou, ja, jylle, uh, ek weet, ek het dit al voorien genoem, as uh, vir die wat nie kan onthou nie, uh, ek weet, jo, uh, uh, uh, uh, James, James Murray wat om nou vir ons gaan sing, hy was in Amerika gewees op een stadium, en ek denk is in Memphis, of was het uh, in Nashville, ek weet nie, maar daar was een competitie aan, een wereldcompetitie vir Elvis, die uh, impersonators, en hy het vijfde daar uitgekom, uh, nou as julle vat, onder die nabootsers of die impersonators, is daar hordes, uh, wat uh, verskillende mense, maar onder Elvis is daar derduisende uh, wat hom uh, naboots, so om vijfde te kom in daardie kategorie, is een groot prestatie. Uh, James Murray, kan nou vir ons doen uh, It Can't Help Falling in Love van die koning omself, Elvis Presley. Hier kom hy. daarvan, dit was James Marais, Can't help falling in love with you. Nou, ek sê nie by die voordeer staan, ene kunstenaar, en dit is share of hoe noem my mense Cher, of share uh, nou die liekie is iets en is kies, ons ken hom beter as The Shoup Shoup Song, en dit is geskryf en gecomponeer door Rudy Klaak, Het is in eerste keer in die enkelsnit in 1963 vrygestel dier Mary Clayton, wat het, nieuw, wat, wat het op die kaarte geplaas het. Later is die Likie treffer gemaakt dier uh, Betty Everett in 1964, nummer 1 op die cashbox, tijdskrif, sy R&B trefferslijste. Nou, ja, in 1990, denk ek, is dit toe share die ding, uh, in die hande gekryd, die Likie, en dit een groot treffer gemaakt het. Monique, Staan reg en sy doen vir ons die Shoop Shoop song. Ek dink Share is een van die kunstenaresse wat sy wat 'n moniek die beste namaak. Kom ons luister. het in die skies en soos ons omkend the shoop shoop song van Cher sure. nou uh, ons is terug by Elvis Presley en James staan gereed om om uh, te sing en ons praat natuurlijk van die ene wat Elvis Presley ook, as, as jy die liekie noem en myn die enigste ene wat jy sien is Elvis en dit is Jaila's Rock is rock in a roll, a liekie, wat dier die Amerikaanse sanger Elvis Presley vir die gelijknamige rom, rolprint opgeneem is. Geskryf dier Jerry Lieber en Mike Stoller, uh, RCA Records het opgeneem, enzovoort, enzovoort. Maar, hier kom James Murray met Jailas Rock, en uh, rock sommerzaam, hier kom hy. See it It should' be the with your company. alias Elvis Presley wat daar vir ons gesing het en dit was a jailhouse rock ok, ons kom nou by weer een van Monique en die liekie is the great pretender gewilde liekie wat dier die platters opgeneem is met Tony Williams as die hoofsang en uh, enkel alias uh, snit vrygesteld in november 1955. Maar die liekie is ook door een aantal ander sangers gedek vooral door Freddie Mercury, wie sy weergave nummer 4 op die Britse trefferslijste bereik het. En nou die weergave wat uh, Monique hier vir ons bring is die een van Freddie Mercury, van Queen natuurlijk. En uh, kom ons luister, Monique Kassels met The Great Pretender Freddie Mercury sê, wauw, luister net daar. Het is alsof Freddie Mercury uit sy graf het opgestaan het en hy uh, sing live hier op ons program. Dankie, Monique Gesells, the great pretender. Nou, ja, ek uh, hoop om al hierdie plate jessie is een klompie wat op die speelluis leef vandag en ek hoop om hulle allemaal uh, in te krijg En so, ek gaan die tyd boor, sê, kom ons gaan oor en ons gaan nou na Dream Lover. Liekie geskryf dier die Amerikaanse misiekant Bob Dern, Bobby Dern. Dern het sy komposisie op 5 maart 1959 opgeneem en die volgende maand, as sy enkels net uitgegee, dit is vervaardig dier Ahmed, Ahmed Ertegun en Jerry Wexter en ontwerp dier Tom Down. Uh, ons luister na James Murray en ons luister na wel ons luister na Bobby Darren <laughs> hier kom Dream Lover van James Murray Cause I want a girl Cause I want a A girl James Marais, A Dream Lover van Bobby Dern. Nou, jy sien, ek het aan die begin gesê, hoe al hierdie mense, wat op my program is vandag, en mens kan nie geloo, dat hulle so'n verskydheid, am, hierdie twee is so talentvol, so talentvol. Uh, mens, ja. Um, ons is terug by Sherr, met uh, wat, wat natuurlijk Monique's bestie ene is, of, ach nee, sy nie een bestie ene nie, al haar goed is uitstekend. Nou, die liekie is If I Could Turn Back Time, sy so liekie wat uitgevoer is dier Amerikaanse sangeres, actrice, shared vanaf haar 1989, uh, 19e atelieralbum Heart of Stone. Nou die lirieke praat oor gevoelens van berouw weens slechte dade en uh, die gewilligheid om tyd o, o, om te keer om die dinge te gaan recht maak. Ons luister Monique Kassels, If I could turn back time, alias Schur. If I could turn back time if I could find a way I take back those words that have hurt you and you'd stay I don't know why I did the things I did I don't know why I said the things i said rights like a knife it did I turn back tight If I could sê, if I could turn that time, Monique Kassels, jy weet ek sal so a biekie moet stil uh, hier aan die einde van elke plaat uh, so dat ons alles kan inpas uh, ek sien al klaar, dit wees ek gaan vier minuut oor sies uh, gaan ek klaar maak en ek, pro, ek mik om sies uur klaar te maak so, uh, ja, en ek denk ek praat te veel ook, maar <laughs> in elk geval. We're going to turn back time. monieke kan van sheer tribute. Uh, James Moraes volg nou op die draaitafel en die liedjie wat hy vir ons bring is Shakey Stevens en Shakey Stevens The Green Door. Is 'n gewilde liedjie uit 1956 met uh, muziek musiek gekomponeer Bob, uh, Bob Hatch Davy in die de Rieke deur Marvin J. Moore, en ek weet die uh, story van The Green Door, uh, What is Behind the Door, uh, is een ware story, daar is so'n plek gewees, waar sinistere, sinister, sinister, <laughs> dinge achter die groen deur gebeur het, en uh, ja, uh, dat het later is, dit het uh, vrouwe klerenwinkel geword en sovoorts maar ja, ons luister na Shagan Stevens alias James Marais en hy sing vir ons Grindel Oe, ek wil ook net noem dat die klank van hierdie opname nie baie goed is nie dit is sommer of so in een pergola door op een strand opgeneem maar, ja, die liedje is goed gesing so, dit maak ook daarvoor crew behind the green door i want join them ja hulle kan nie die secret daar wegsteek nie Monique, ons gaan nou na Monique luister en man sy kon net sowel Meksikaans gebore word <laughs> gewees het want hierdie volgende een 'n La Bamba Meksikaanse volksliedjie oorspronkelijk van die staat Veracruz Cruz, uh, ook bekend as 'n La Bomba Die liekie is vooral bekend van 1958 verwerking dier Richie Weilens. Nou ja, hierdie Richie Weilens uh, I mean, is net nog een naam wat ons by hulle impersonations kan voeg en elke een word so goed gedoen mens kan het nie geloof, top 40 treffer in die Amerikaanse trefferslijste, Weilense Weergave is op nummer uh, 345 in die Rolling Stone tijdskrif, 'n 'n 'n lys van 500 grootslikies van alle tye. Labamba is opgeneem deur talle kunstenaars, veral Los Lobos, wat ek al baie gespeel het hier op hierdie program of op hierdie stasie. 'n uh, Wie se weergawe die titelsnit van die 1987 film of roll print Labamba, 'n print oor violence. 'n uh, Hulle weergawe het dieselfde jaar 'n nummer 1 in baie te bereik. Ons luister na Monique Kussells met Labamba. Luister net, hierdie is uitstekend gedoen. Hierdie ene doen sy baie, baie goed. Monique Kassels met La Bamba uh, uh, liekie van Richie Weilens. Nou uh, James Marais terug op Elvis, Suspicious Minds 1968 en uh, liekie is geskryf die, die eerste keer opgeneem door die Amerikaanse liekie skrywer Mark James, nadat die, die opname commercieel mislik het is het door Elvis, samen met die vervaardiger Chips Momin uh, opgeneem, Presley se weergauwe het nummer 1 op die Amerikaanse, wees jy net he, in die rechte hande kan enige leekie a groot treffer word. Ons luister na James Marais' Suspicious Minds uh, way back van 1968. We're born in a trap is my is maar, ek sê hulle say, ek kan nie stil sit hier so nie, my voete tap, en uh, ongelukkig kan ek nie, ek het uh, hierdie uh, oorfoone aan, en al die type goeders, so ek kan nie opstaan en daar een kant gaan staan, en rondspring nie, ek moet hier sit, en uh, soos ek sit, tap ek alles wat ek het, my vingers en my toone en my voete. Ok, en uh, so, as jy daar is, en jy luister, en jy het iemand daar na jou, bestuur haar, bestuur haar oor die vloer en <laughs> maak een geleentheid hiervan. Ek kan nie sien, soos ek in die onderhoud gesê daar, dat mense hulle toelaat om net twee ure uh, te, op te treenie. Je sê, ek sal bekleid dat hulle moet langer bly. Uh, as hulle eers een party aan die gang gesit het, dan wil hy party moet deur nacht. Oké, okay, ons kom nou by Likkie wat hulle twee saam doen. En dit is een van I'm a Believe, Likkie geskryf dier Neil Diamond, en hy het om, uh, toe afgestaan aan The Monkees in 1966 met die hoofsang dier Mickey Dolenz. Uh, nou, ja, hulle het nie baie goed gedoen met hom nie. Uh, Billboard het, het uh, rekord as nummer 5, uh, maar later het Neil Diamond self ook die Likkie gedoen, en Toe was dit baie meer suksesvol so die weergave wat hier gedoen word is uh, Neil Diamond sinne en dit is dier James en Monique, hulle sing saam uh, en hulle die liekie is I'm a Beliewe So I her face Now I'm a believer It's not a trace A doubt in my mind I mean love I'm a believer I can't leave her if I try I thought love was more or less a giving thing. But the more I gave the less I got Why is he trying <laughs> All you get is pain. <laughs> When I need a sunshine, I got a rain. When I saw her face. No I'm a believer. Yeah, not a trace. Let out of my mind. Oh, I mean no sounds you get me That's the way it seems Disappointment under all my dreams And I saw her face Now I'm a believer You're not a trace Put down in my mind I mean love I'm a believer I couldn't leave her if I cried Yes, I her In my face, a doubt in my mind As hy, I'm a believer, Jussie, dat so'n bieke fout gegaan daar reg in die begin uh, Maar uh, dit is uitgesoord en uh, ons is weer deck on track, soos hy in Afrikaans sê Nou, volgende op die is ook een groot ene van uh, Monique wat sy vir ons gaan syng en dit is een Unchained Melody, 95 liekie met muziek dier Elk North en lirieke dier Hei Zerret. North, in, uh, uh, uh, North het die muziek geskryf vir, as, uh, vir die uh, thema, vir die tronkrolprint Unchained in 1955 En vandaar, die titeliekie Tot Duncan, en die koor en die filmblak, Kankbaan, gesing. Nou oké okay, ons gaan nou luister, hier is Monique, en sy gaan vir ons die liekie sing, en ek dink is die, uh, ja, dit was die platters gewees, ne, wat hom opgeneem het aanvankelijk. O nie, die Ratches Brothers, dit is recht, hulle klink ons na by mekaar. Nou oké okay, hier is Monique uh, is Kassels, wat het ek gesê, Uh, met uh Unchained Melody Ratches Brothers luister net toe mooi Nee, nie, nie, kreeg betreend is nie, As Monique is selfs met uh, Unchained Melody, Righteous Brothers, is die woord wat ek wou gesê het, en uh, jy, jy weet, die muziek wat hulle vir ons bied, is so divers, is so veelzijdig, ek, ek sal die hele program, een normale program, een treffersprogram, kan op of uitzaai met net hulle muziek, Uh, dit is James Marie en Monique Kessels. Oké, okay, en hulle is nogals van Durbanville, waar ons uh, statiebevelvoerder uh, Rudolf Goos en homself ook bevind. So, uh, hulle die 25ste april tree hulle op by die boer. En uh, ja, ek het vir hulle genoem dat uh, ek sal... Uh, piekie probeer arms draai dat Andrei die vertooning gaan bywoon. Ach Andrei, uh, uh, Rudolf die vertooning gaan bywoon. Um, uh, net daalkies, ne, dan kan hy hy persoonlik ontmoet of persoonlik sien hoe hy optree. Hy is daar uniek. Ok, nou is dit die twee van hy, hy wat saam sing en hy, hy syng, uh, van, uh, die groep is Ek dink Credence is het? Ja, Credence, Who'll Stop the Rain, is een liedje geskryf door John Fogarty en oorspronkelijk opgeneem door Credence Clearwater, die revival vir hulle 1970 album Cosmos Factory. Nou, gerugstudent met Traveling Band was dit een van die dubbelsijdige enkelsnitte, excuse, een van drie dubbelsijdige enkelsnitte vanaf daarie album, waar die top 5 op die Billboard, top uh, pop singles kaart bereik het, ons look uh, well, ons, uh, luister nou na James en Monique, se weergave van, hoe stop de rein, wie gaan die rein stop as hy eerst val, uh, ek het volgende ding niekie geleerd wat hulle sê, um, uh, iets van, uh, ja, wanneer dit rein uh, word e-e uh, voel baie mense dit aan maar party word net nat. Hier kom James Murray en Nick Casels hoe stop die Terrain van Credence Clearwater Revival, James en Monique Cassells. Volgende is Monique met Alana Miles se Black Velvet Uh, Miles, uh, Alana Miles, wat die liekie eindelijk gesing het, het in 1991 Grammage gewend vir die beste vrouwelike rockvokale uh, prestatie vir die liekie en die 1990 Juno toekening vir enkelsnit van die jaar. Crazy is anna liekie gesing dier, wel geskryf dier Willie Nelson en gewild gemaakt dier country Patsy Cline van 1961. Eh, uh, Nelson het die liedje geskryf terwijl hy in Houston gewoon het en uh, vir Pepe Daly Se etiket die rekords ons luister nou uh, na weer eens Monique en sy synt vir ons Patsy Klein sy liedje crazy crazy I am crazy for feeling so lonely I'm crazy crazy for My, my, my, my die kleins crazy van uh, Monique Kessels, wat om vir ons gesing het. Monique bring nou vir ons nog, daar is nog net twee liedjes van haar, daar gaan ek uitspeel met uh, hulle al twee al twee hierdie kunstenaars wat ons vandag na luister, James Marais en Monique Kessels, het die voorrecht gehad of uh, die geleendheid gehad om op te tree tydens die muziek roulette tv program en uh, ja, moet mo die uitspeel, gaan ek uh, hulle twee se optreders daar uh, speel uh, ja, wat net een combinatie is van baie van die liedjes wat julle nou al gehoor het enzovoorts mens, uh, uh, uh, ok uh, ons kom nou by uh, wie is die ouwe uh, Little Richard Good Golly Miss Molly is een rocklikkie wat dier die eerste keer 1956 dier die Amerikaanse muzikant Little Richard opgeneem is en in januari, januari 1958 vrygestel is een speciale enkelsnit en later op Little Richard juli 1958 ok, kom ons luister hoe doen Monique hierdie likkie van Good Golly Miss Molly as lekker op en wakker ene, daar Good Golly Miss Molly, van Little Richard, het julle geweet, Cliff Richard het sy naam eindelijk gevat van hy was iets something web, was sy van geweest, maar van Little Richard ja, dis waar hy op sy fan sy verhoog fan afgekom het, nou die laaste ene wat ons gaan luister, van Monique is een van Jennifer Rush natuurlijk The Power of Love het julle die verskeidenheid opgeleid gedeer die program het is net ongelooflik hier kom Monique Kassels met The Power of Love The Whispers in the morning lover's sleeping time Like thunder now As I look in your eyes I hold on to your body And feel each move you make Your voice is warm and tender I am your lady And you are my man Whenever you reach for me I'll do all that I can loss is how I'm be time it seems i'm for syng daar uh, The Power of Love, Jennifer Rush en ek weet uh, Celine Dion doen hom ook, ek uh, sikkel alweer om te sê wie doen hom die beste Jennifer Rush of uh, Celine Dion, is moeilik moeilik, moeilik, maar daar is eenwaal om saam op een plaats te hakken mens min of meer die, uh, Jennifer het beslist die sterker stem, maar uh, ja, is moeilik om te sê ok, ons kom daar uiteindelijk waar ons uh, moet groet. Nee, ek sê uiteindelik een wens het kon aanhou, maar ongelukkig, tyd is een uh, ding wat een mens moet time and the river. Wat, nee, wat is hy liekie oor tyd wat sy recht in die begin gesing het? Uh, if I only had time, ek kan hy nie onthou nie. Maar in elk geval, uh, ek sê vir die twee kunstenaars, baie, baie dankie vir jylle optrede op ons program vandag. Ek uh, Ek het in totaal van hierdie specifieke program die uh, op die Horizon program het ek seker al so by die 130 gedoen en hierdie is die een wat ek die meeste geniet het uit die 130. Ek sê vir julle baie dankie weer eens en uh, ek groet julle met die optreders van die twee kunstenaars op die Musiek Roulette TV program waar hulle genooi was as die gas uh, Uh, kunstenaars vir die twee programme. Ons begin met James Jamesse optrede daar en dan direct daarna luister ons na Moniquese optrede. Uh, lekker dag vir julle verder, lekker naweek en lekker wat? Nee, is lekker week. Is nog nie naweek nie, nee. <laughs> Oké, okay, uh, dankie dat julle geluister het. Hier kom James Marais, Musique Loret uh, Roulette, en Monique Musique Loret. Lekker dag vir julle Our first guest is from our musical let is Elvis Presley Naboser. Welcome, James Marie. Where it's all right mama, all right with you, as right mama, right right, mama. anywhere you do will that's all right. Where well, it's all right. Pass along right, no, mama any way you do Run to the town of babe I believe the town of show Well and you won't be by the me hang on till down over that shore We'll it's all right Pass along mama Thank you so much where I can treat you I want as good as I should where I didn't love you what no as often as I could have but I should have said, and I I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me that your sweet love has died Give me Give me one more chance To keep you satisfied Satisfied Thank you When I came to stop loving you I said I made up, made up of mine and all a lonesome time Well, I can't stop wanting you I'm useless, useless to say So I just love my life And dream of yesterday Oh, sad. Eso me Racing the time It isn't supposed to be hard Hear time as through still Just we will apart But well, I can't stop the you I said I made up made up Thank you. Thank you very much. We're caught in the trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Oh, well, oh, well, oh, I can't just see. Oh, what you're doing to me. Oh, wait a We can go all the way to suspicious mind. And we can never reach our suspicious mind. James Morris, thank very much. Bye, thank you. James. It was fantastic to be en verskyn die gezichte van kunstnaars, wat die liedjes wat julle nou gaan hoor, ook gesing het, vir welkom ons tweede gast kunstnaar op my siek roulette, Monique Kessels. is for me my baby don't care for cars and races my baby don't care for I hide on complac this tailor is not a style and even Lana Turners smile something he can't see, my baby don't care, who knows it, my baby just cares for me.